Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna alhamdulillah Nuhmaduhu wa nusna'inuhu wa nusna'inuhu wa nustaghfiruh Wa na'udhu billahi min shurur yabhusina Wa min sayy'at a'amalina Ma'yya bihilahu fana mudlalah Wa ma'idlil fana haadiyalah Shadu an la ilaha ina Wa ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluh Ya ayuhaladzina amun Attaquu Allah haqqa tukatihi Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhalnaz Attaquu rabbakum ulalih Khalqakum min nafsi wahidah Wa khalqa minha Zawjah Wabatthamihum rijalan kathira Wa nisaa Wa attaquu Allah Aladhi tasaalunabihi Wa alahham Inna Allah kan يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وقولوا قولا سليدا يصلح لكم مع عمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصلق الحديد كتاب الله وقرى الهديئ لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa qulna bil 'adhabil wala'alah wa qulna dhalalatan fin nar ay akhwa wal akhwat 'azabillah kepada ibu Ummah dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan pada hari ini kita berkumpul di Tempat, atau di rumah Al-Af Ahmad Zamzam Untuk Mengkaji Tentang Masalah rumah tangga Dan saya akan bawakan Satu ayat dua ayat dari Al-Quran Dan saya akan jelaskan yang mudah-mudahan Bermanfaat untuk saya Dan untuk ibu-ibu dan akhwad sekalian Pada itu Dalam kajian ini saya harapkan Adap adap majelis, tolong dijaga supaya kajian kita mendapatkan manfaat. Suam menuturimu ini merupakan kewajiban dan jalan menuju surga, supaya majelis kita ini mendapatkan barokah dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah, dan juga dikelilingi oleh malaikat. Karena adab adap adap majelis, tolong dijaga. Artinya dengarkan dengan baik. Diam tidak bercakap dan juga memperhatikan apa yang disampaikan dan berusaha juga mencatat apa yang disampaikan agar apa yang dikaji bermanfaat dan dapat kita amalkan. Kita akan bahas e, dua ayat Al-Quran yang terdapat dalam surah An-Nisa. Di dalam surah An-Nisa di ayat 34 Allah berfirman: Al-Rijal Qawamun Al-Nisa. بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَمْتَعَ قُلُوبَهُمْ وَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ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 وَلَئِنْ عَصَيْتُم يَا قَوْمِي فَإِنَّ رَبِّي لَشَدِيدُ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا لِيُصْلِحُوا بَيْنَهُمَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ الله سبحانه وتعالى بالبيان في dalam surah an-nisa ayat 34 dan ayat 35 sedang bicara tentang wanita di ayat 34, Allah berfirman "Ar-rijalu qawwamun 'ala laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita bima fattala Allah 'ala ba'dh dengan sebab Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain itu atas wanita wa bima anfaqo min dan karena laki-laki memberikan nafkah Sebagian harta mereka kepada istri mereka, فَالْحَالِحَاتُ قَالِيَتَاتُنَّ. Dan wanita-wanita yang saleh adalah wanita-wanita yang khalifat. Khalifat artinya mutiara yang taat dia kepada Allah dan taat kepada suaminya. Hamilat yang menjaga dirinya. Lelaki di saat suaminya tidak ada bima kafid dengan sebab apa yang Allah memelihara mereka. Arti wanita wanita yang saleh, wanita wanita kepada Allah dan wanita wanita kepada suaminya yang mereka memelihara diri mereka ketika suaminya tidak ada. Yang... artinya wanita wanita yang salehah, wanita wanita yang taat kepada Allah dan taat kepada suaminya yang memelihara diri mereka, menjaga diri mereka ketika suaminya tidak ada karena Allah memelihara mereka kemudian dilanjutkan ayat itu dan wanita-wanita yang kalian khawatir kedurhakaan mereka fa'iduhunna maka mereka Uah juruhun nafil maghajik dan tinggalkanlah mereka di tempat tidur mereka. Uah dan pukullah mereka. Fa'in atau nakkum dan jika mereka mentaati kalian pada alaihin sabila, janganlah kalian mencari jalan untuk menyusahkan mereka. Inna Allah akan alaiin Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Taala Maha Tinggi dan Maha Besar. Kemudian setelah itu di ayat 35nya Allah berfirman: Wa inqitum shiqah qabiyin hi dan jika kalian khawatir terjadi persengketaan atau perselisihan antara keduanya antara suami dan isteri, bapa aku hakam menahni wahakam menahniha maka putuslah. Seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Iyuri deyoslah hayuafikillahubaynulhuma. Dan jika keduanya bermaksud mengadakan perbaikan, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik kepada suami istri tersebut. Innalillah kana ali men khubira sasunyaa allahyitu. Maha mengetahui dan Allah itu Maha makliti Kebal ibu budi anak waz kalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala bahwa setiap suami dan istri itu selalu mendambakan kebahagiaan dalam rumah tangga. Dan ini semuanya sudah dicontohkan oleh Rasulullah saw. Baik nah, kalau kita ingin mengetahui tentang orang-orang yang bahagia, yang pertama sekali adalah Rasulullah. Orang yang paling bahagia di mukam ini. Kemudian setelah itu para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Sebab pernikahan tujuan dari pernikahan ya Supaya mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Al-Rum Ayat 21 Wa ayatihi, An -khala -khala -khala min ayatihi Ankhalaqalakum minamkusikum azwajan Yatasukunu ilaiha Waja'ala baynakum mawaddatu wa rahma Inna bidhalika la ayatin liqawmi Yatafakkarun Allah dalam surah Al-Rum Ayat 21 Dan dia adalah tanda-tanda Kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala Allah menciptakan pasangan-pasangan Untukmu dari jenismu Sendiri Supaya kalian cenderung dan merasa tentram kepadanya Dan Allah menjadikan di antara kalian kas, rasa kasih dan sayang Sungguh pada yang demikian benar-benar terdapat -benar tanda-tanda kebesaran Allah Bagi kaum yang berfikir Jadi Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, Artinya mereka diciptakan oleh Allah dengan berpasangan. Artinya laki-laki diperintahkan oleh Allah untuk menikah dan wanita pun demikian juga Dan tujuan dari pernikahan Iaitu untuk mendapatkan Sakinah, mawadda, warahmah, Ketenangan Saling cinta mencintai Dan juga saling sayang menyayangi Dan itu Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan Tentang wanita-wanita yang salah Dan juga hak-hak suami isteri Yang wajib dipenuhi dalam rumah tangga saya akan jelaskan ayat dalam surah An-Nisa ini ayat 34 Allah subhanahu wa taala berkata dalam surah An-Nisa ayat 34 ar-rijalu kullu muannisa laki-laki itu pemimpin bagi wanita bimafatulillahubaghluh mana bagh dengan sebab keutamaan yang Allah berikan sebagian mereka atau sebagian yang lain wabimafatul minamulihim dan dengan sebab laki-laki Memberikan nafkah dari harta mereka kepada istri-istri mereka. Fasalihah wanita-wanita yang saleh, kawin tad, yaitu mereka yang menjaga eh, yang taat kepada Allah dan taat kepada suaminya. Habibat yang menjaga dirinya, menjaga kehormatannya. Lelain di saat suaminya tidak ada bima habib dengan apa yang Allah jaga mereka wallati takhafuna nusuzahun dan perempuan-perempuan yang kalian khawatir berbuat durhaka kepada suami faidhuhun maka nasihati mereka warjuduhunna fil madaji tattinggalkan mereka di tempat tidur wadrubuhun dan boleh kalian pukul mereka faidh atho'nakum dan jika mereka taat kepada kalian pada ta'dhu alaihin nasbila maka janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka innallaha 'azhama 'aliyan kabira sesungguhnya Allah itu maha tinggi dan maha besar. Di ayat ini Ibu-ibu dan akhwat sekalian, yang pertama Allah sebutkan ar-rijalu qawwamuna nisa. Berlaki-laki pemimpin bagi wanita. di laki-laki itu adalah pemimpin. Dan yang kedua jawab jadi berumah tangga terhadap istri dan anak itu laki-laki warrah juro'ain anak nipai tinggi dan laki-laki itu sebagai pemimpin dari keluarganya dan dia akan ditanya tentang keluarganya bahwa mas'ulun ro'ain jati tinggi dan dia akan ditanya oleh Allah tentang kepemimpinannya makanya laki-laki sebagai pemimpin dan ini keutamaan yang Allah berikan Yang jelas mempunyai kelebihan antara laki-laki dengan wanita Di dalam Al-Quran Allah SWT menyebutkan Tentang keutamaan laki-laki Seperti disebutkan Di dalam surah Al-Baqarah ayat 228 Surah yang kedua ayat 228 Allah berfirman Walahun namithrul ladhi alaihinna biar ma'ruf Walajjalihin <tik> daraja, wallahu azizun hakim. Mereka para wanita memiliki hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang pantas. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Jadi Allah sudah mengatakan Walajjalihin daraja. Walaikunnaqim mempunyai kedudukan lebih tinggi dari wanita, mempunyai kuasa lebih tinggi dari wanita. Wallahu azizun hakim. Dan Allah ma'a perkasa dan Allah itu ma'a hijab sana Ini ablijal Laki-laki sebagai pemimpin Bagi wanita Ini Punya keutamaan Dari wanita, kalau itu Tidak ada nabi-nabi dari wanita Tidak ada Semua laki-laki Semua nabi dan pasul adalah laki-laki Buat itu juga wanita Tidak boleh menjadi pemimpin Yalah Arab dalam Islam Bahkan ketika disebutkan Kepada Nabi Muhammad SAW bahwa di Persia itu Dipimpin oleh seorang wanita Maka Nabi bersabda Lan yufliha qawmun tamlikuhum Mera'atun Kata Nabi tidak akan bahagia Tidak akan jaya Selama-lamanya Apabila Negara itu dipimpin oleh seorang wanita Satu kaum itu tidak akan bahagia Tidak akan jaya Apabila dipimpin oleh seorang wanita Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari Laki-laki ya, mempunyai Keutamaan Di sini Allah sebutkan ar al rijal Qawamun Al-Nisa Laki-laki sebagai pemimpin bagi wanita Yang kedua Di dalam ayat ini Allah sebutkan Bima khadda lallahu ba'atahum ala ga'ab Dengan sebab Allah memberikan Keutamaan sebagian mereka Sebagian yang Sebagian yang lain jadi ini keutamaan yang Allah berikan Laki-laki atas wanita Dan masing-masing punya keutamaan Tapi laki-laki lebih utama daripada wanita Dan ini tidak boleh Orang menuntut karena Allah menetapkan demikian dalam al Quran Allah menciptakan Makhluk ini Laki-laki lebih utama dari wanita Secara umum demikian <tuh> Secara umum demikian Sebagian mereka Allah utamakan atas sebagian yang lain dan seorang tidak boleh hasad Tidak boleh dengki, tidak boleh iri Dan tidak boleh mengatakan kenapa saya diciptakan jadi wanita Tidak boleh Allah sudah takdirkan demikian Ini kewajiban dia menerima Dan tidak boleh juga hasad Dan berangan angan Untuk mencari keutamaan Sebagian yang Allah berikan kepada Yang lainnya tidak boleh Allah sudah takdirkan demikian Disuruh kita meminta karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Allah sebutkan Bagaimana al di, di, di Allah dalam Surah An-Nisa di ayat sebelumnya di ayat 32. Di ayat 32 Allah berfirman: "Walaikumualaikumalaikatmanahu maafuddullohi bi baghdahum ala baabul rijai nasiibu mimma qasahu waladnisai nasiibu mimma qasabna. Wasadulillah min fa'lih inna Allah taala bikkul shayin alimah." Allah berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 32. Walau tetamanau dan janganlah kalian mengharapkan atau berangan-angan atau bercita-cita. Maha Allah lebih bakti kemalaban. Apa yang Allah karuniakan sebagian kalian atau sebagian yang lain. Lirijanu siiqum memang kasabu bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Walidisai nusiqum memang kasab benar dan bagi wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Wasallullahu minkholil dan mintalah kalian semuanya kepada Allah dari karunia-Nya. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Jadi Allah telah memberikan keutamaan sebagian laki-laki atas sebagian yang lain dan juga laki-laki atas wanita. Yang ketiga dalam ayat ini wa bima anfaqu min amwalihim, dengan sebab laki-laki memberikan nafkah Seorang laki-laki ini wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Wajib. Ini wajib seorang laki-laki memberikan nafkah kepada istrinya. Dan nafkah harus dari yang halal. Tidak boleh dari yang haram. Apalagi dari yang syubhan, tidak boleh. Jadi seorang laki-laki, dia wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Dan nafkah ini harus diberikan dari yang halal. Maka Nabi Isa S.A. ketika ditanya oleh seorang sahabat yang bernama Mu'awiyah bin Haidah al radhiyallahu anhu. Dia bertanya Rasulullah, apa hak seorang istri yang wajib dipenuhi oleh suaminya? Maka Rasulullah menjawab Al-Tub'imaha idha ta'imka Wataqsuha idal tasayta Khabib tasabita Wala tadribil wajha Wala tuqabih Wala tahjur illa bilbayt Nabi bersabda Kepada Muawiyah bin Hayda ketika ditanya Apa hak seorang Isteri Yang wajib dipenuhi oleh suaminya Nabi menjawab Engkau memberikan makan Apabila engkau makan Engkau memberikan pakaian, apabila bilang kau berpakaian? Jangan memukul wajahnya, jangan kau menjelekkannya, dan jangan kau meninggalkan yang lain di dalam rumah, iaitu yani jangan berpisah tempat tidur mereka dalam rumah. Hadis ini sahih dan dilafalkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Hadis Sahabat Muawiyah bin Hajar radhiyallahu anhu dari sini disetujui dan disetujui oleh Imam Hakim dan disetujui oleh Imam Al-Tahabi di, di sini Nabi surah-surah menyebutkan ada lima yang suami harus memenuhi yang pertama memberikan makan dan ini harus dia mencari nafkah setiap suami wajib mencari nafkah dari yang halal kemudian memberikan pakaian maka seorang suami wajib dia memberikan pakaian kepada istrinya dan pakaian yang sempurna Tidak boleh pakaian yang terbuka auratnya ya, Seorang suami wajib memberikan kepapen kepada istrinya yang menutup aurat Sebab wanita-wanita dia wajib menutup auratnya Dia wajib memakai jilbab yang sempurna Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 59 Ya ayuhal nabiyyu Uli az wajika wa banatika wa nisa'il mu'minin Yudnina alaihina minjala bibihin Zalika adnaya fala falayudzain Wa kanallahu wafura rahima Wahai nabi katakanlah <tipada> istri, Kepada istri-istrimu Kepada anak-anak perempuanmu Dan kepada wanita-wanita Kau mu'minin Maka wanita-wanita mukminah, Agar mereka Mengelurkan jilbab mereka Keseluruh tubuh mereka Yang demikian Agar lebih mudah untuk dikenal sehingga mereka tidak diganggu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi wanita-wanita itu harus berpakaian yang tertutup jilbab maka suami wajib mengingatkan istrinya untuk pakai jilbab yang sempurna. Bapak wanita adalah aurat almar atau auratul wanita aurat seluruh tubuhnya aurat harus tertutup semuanya yang boleh terlihat muka dan kedua kanan dan jilbab ini Yang harus ingat, harus terpenuhi syaratnya Kainnya Dia harus tebal, tidak boleh tipis Tidak boleh transparan Kemudian juga Tidak boleh Tetap Jadi harus longgar Kemudian tidak menyerupai pakaian laki-laki Kerana Rasulullah melaknat Laki-laki yang memakai pakaian perempuan Dan perempuan yang memakai pakaian laki-laki Kemudian juga tidak memakai wangi-wangian, tidak pakai parfum. Apabila wanita itu dia keluar rumah memakai parfum dilarang. Atau untuk masjid dia boleh. Dia boleh pakai parfum di rumahnya untuk suaminya. Bapak Nabi bersabda, ayu ma'raatil ista'tarat, thumma kharajat fa 'ala qaumin ladhi yajidu riha Siapa saja wanita yang memakai wangi-wangian, memakai parfum Lalu ia melewati kaum laki-laki agar tercium aromanya maka ia seperti wanita pacur Di ini hasan dari alim Muhammad An Nasa'i Abu Dawood at Termiidi dan Ibn Hibban dari sahabat Abu Musa Ash-Shaibahari Allah wa'an. Jadi tidak boleh dia memakai fardu apabila dia rumah. Kemudian juga tidak boleh dia menyerupai pakaian orang-orang kafir. Itu diantara beberapa. Syarat yang harus dipenuhi tentang pakaian wanita Muslimah. Jadi laki-laki itu harus dia memberikan kepada istrinya pakaian. Bagaimana laki-laki dia tidak mau kalau dia keluar rumahnya atau dia kerja pakai celana pendek? Tidak mau kerja atau dia usaha atau apa pakai yang pendeknya mahu. Meskipun auratnya laki-laki dari pusar sampai lutut. Sudah tertutup itu orang yang laki-laki Tapi apa dia mau keluar seperti itu Jadi sendiri mau Tapi kok istri ini biar saya terbuka aurat itu? Sedangkan aurat istrinya semua tubuhnya Dia sendiri tidak mau keluar dengan pakai celana pendek Buat aurat yang laki-laki dari pusat sampai lutut. Kalau dia tidak mau maka istrinya pun harus tertutup dengan rapat Dengan rapi Kemudian Kata Nabi lagi, jangan memukul wajah Kalau rikun atau apa, tidak boleh pukul wajah Meskipun dalam ayat ini disebutkan Buat ribuhun, pukullah Kalau memang istri itu kurang ajar Atau membantah atau yang lainnya Boleh pukul, tapi tidak boleh pukul muka Jadi pukul Apakah itu badannya Apakah itu pahanya atau pasinya Tapi yang tidak menukai Kemudian tidak boleh Menyiap dengan Nabi Tidak <tuh> boleh menghinakan istri, tidak boleh Tiga kadang-kadang tiga ada yang terjadi keributan menghinakan istri, mencurigakan istri atau menghinakan istri tidak boleh. Kemudian tetapi lagi, lagi tidak boleh kau tinggalkan dia mencekam di, di rumah. Artinya, tidak boleh diusir kalau terjadi keributan tidak boleh diusir. Arti ditinggalkan tempat tidur dengan tidak bercampur. Perpisahan seperti disebut buku nama ini wahjuruulna bil mazaj. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur Artinya mereka tidak diberikan nafkah batin Tidak dicampuri Itu sebagai peringatan buat kaum wanita Jadi ini hak yang masih penuhi Oleh seorang suami Dari hak istrinya Selanjutnya Ayat ini menyebutkan lagi jadi tentang nafkah ini perhatikan ya Bebo, suami wajib memberikan nafkah Tapi itu pun tergantung dari Kemampuan mereka ya, Kalau umpamanya dia tinggal Di negeri Arab atau tempat yang lain Yang memang gajinya besar Dia ya, tergantung dari kebutuhan yang ada Yang memang dibutuhkan di tempat itu Tapi ketika ada dikali desa Yang dengan uang 10 ribu sudah cukup ya, Itu yang diberikan nafkah oleh suaminya Terlalu gaji suaminya kecil maafnya jadi tidak boleh memaksakan suami untuk memberikan nafkah yang besar kepada istrinya yang mengakibatnya mengakibatkan suami ini mencari nafkah dari yang haram atau yang syubhat atau pinjam kepada orang untuk memberikan nafkah pada istrinya. Dikatakan lu. Sebab Allah memerintahkan untuk memberikan nafkah semampunya. Bisa dilihat ayatnya dalam surah At-Talaq. Allah menyebutkan dalam surah At-Talaq Ayat yang Qudus itu, Lihatlah Qudus, Saya dari Saya, dan Qudus yang Qudus, Saya dari Saya, dan Qudus yang Qudus, Saya dari Saya, dan Qudus yang Qudus, Saya dari Saya, dan yang mampu yang luas rezekinya memberikan nafkah menurut keluasannya dan barang siapa yang ditakdirkan rezekinya itu pas-pasan Qudus yang Qudus, Saya dari Nafkah kepada istrinya Menurut apa yang Allah berikan kepadanya Allah tidak akan membebani Satu jiwa melainkan apa yang Allah berikan kepadanya Dan Allah wa Akan menjadikan Sesudah kesulitan ada kemudahan Itu tergantung Kepada kemampuan dalam memberikan nafkah Maka tidak boleh Isteri banyak menuntut Perempuan yang tidak bersyukur dan banyak menuntut Kepada suaminya Maka dia tidak akan mencium arwah sorganya Kemudian tadi saya sebutkan tentang hak Wanita yang wajib dipenuhi oleh laki-laki Selanjutnya tentang hak Laki-laki yang wajib dipenuhi oleh istri Hak laki-laki yang wajib dipenuhi oleh istri Yang pertama yaitu istri wajib taat kepada suaminya Wajib taat kepada suaminya Dan ini punya hak yang besar Sampai Nabi bersabda Lau kuntu amiran ahadan Ayas juda Di ahadin La amartul marata Antas juda li sawjiha Ketika Nabi, seandainya aku boleh Menyenus seorang sujud Kepada seseorang, maka aku akan Perintahkan seorang wanita Sujud kepada suaminya Di sini Hasan Sahih Dari kata Imam Dermidi Ibn Hibbar dalam kitabnya Dan Al-Baihami Dari sahabat Abu Rayah radhiyallahu anhu. Jadi di sini dikatakan berkasahat dan disoalkan syakal dalam Kitabnya menyewa al-qulil tidak kredihah hadis malas sabil. Jadi kalau seandainya boleh aku suruh seorang sujud, boleh seorang usur wanita. padahal akhirnya tidak boleh seorang sujud, boleh seorang tidak boleh. Tapi nabi ini menunjukkan tentang besarnya hak suami yang wajib dipenuhi dari sini. Karena itu kalau umamanya si suami menyuruh dia atau mengajak dia dalam hal yang mengaluf, yang mengaluf kebaikan maka tidak boleh si istri menolak bahkan saat ini, suami mengajak istrinya untuk bercampur, untuk bersetubuh, suaminya manggil istrinya untuk bersetubuh, si istrinya menolak maka si istri ini mendapatkan kemulkaan dari Allah dan kemulkaan dari malaikat disebutkan di dalam hadis, hadith idadadar rajulu imra'atahu ila firashihi Faham tentang jijah, faham tentang godaan isterinya, lalangatul lalangatul malaikat, lalangatul lalangatul malaikat terhata, terusbiha. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila seorang suami mengajak istrinya untuk bercampur, untuk bersumbu, dan isteri menolak, sehingga membuat suaminya murka, maka si istri akan dilaknat oleh malaikat sampai waktu subuh. Hadis ini Sahih Bukhari Muslim. Ahmad dan yang lainnya. Jadi ini perintah dari Rasulullah kewajiban suami untuk untuk taat kepada eh, perintah dari, dari Rasulullah ada istri taat kepada suaminya. Jadi kalau si suami minta sampai dalam satu hadis disebutkan hatta dia sibuk masak di tingkat sampai nabi menyebutkan seandainya dia minta di atas kotak pun masih layan. Rasulullah sampai, sampai seperti itu. ...besarnya hak suaminya yang wajib dipenuhi oleh istrinya. Kewajiban istri, dia taat kepada suaminya. Tapi kalau dia menyeru yang e, maksiat, dia berduktal. Kemudian juga istri diperintahkan oleh Allah... ...dan juga oleh Rasulullah untuk banyak bersyukur kepada suami ...dan tidak banyak menuntut. Dan ini lainnya adalah hak-hak yang wajib dipenuhi oleh seorang istri. Dan ini hak seorang suami. Yang wajib dipenuhi seorang istri, yang paling penting itu taat, taat. Boleh taat ini kepada suami yang akan dibawa kepada kebahagiaan. Bahkan di dalam hadis, Nabi pernah menyebutkan tentang wanita ahli surga. Nabi bersabda: Ida salat al-ma'atu kamsah, wassalat shahrah, wahasalat farjihah, waazat bala'ha, dhaqad minniyabul jannah dijahad. Bila wanita salat yang lima waktu, puasa di bulan Ramadhan menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya, dan dia taat kepada suaminya, maka dia masuk surga dari pintu surga yang mana saja yang dia kehendaki. Jika dia taat kepada suaminya, dia akan masuk surga dari pintu surga yang mana saja yang dia kehendaki. Hadis ini hasan sahih diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban dalam kitabnya Mawlidur Ramadhan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahkan Nabi pernah menyebutkan juga tentang wanita ahli surga yaitu wanita surga yang penyayang yang banyak anak dan selalu minta maaf pada suaminya. Bahkan ketika suaminya marah dia datang meletakkan tangannya dan mengatakan aku tidak akan bisa tidur sampai dia Itu ciri cerita wanita dari jannah kerana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam ayat ini tentang wanita yang salehah. Fasalehatu wanita wanita yang saleh. Bagaimana ciri wanita yang saleh? Kalimat, kalimat Kali artinya mutiara. Dia taat kepada Allah dan taat kepada suaminya. Ciri wanita yang salehah kalau wanita yang taat kepada Allah dan taat kepada suaminya. Taat kepada suaminya Yang penting dia taat kepada Allah Dan dia juga taat kepada suaminya Dia menasarakan sholat yang dimawaku puasa Ramadan dan yang lainnya Dan dia taat kepada suaminya Tapi ini kunci kebahagiaan rumah tangga Wanita taat kepada suaminya Kalau dia taat kepada suami Itu kunci kebahagiaan rumah tangga Sebab ketika dia nikah Waninya sudah menyerahkan kepada suami Tanggung jawabnya dunia akhirat Suaminya Ketika akad nikah si wali ini yang menikahkan sudah menyerahkan kepada suami. Kamu jawab dia. Maka ketaatan yang terbesar setelah kepada Allah kepada suami. Kemudian disebutkan di sini lagi wanita yang saleha, wanita yang taat kepada Allah dan taat kepada suami, Hafizah, yang menjaga dirinya, dia menjaga kehormatannya, dia menjaga harta suaminya, dia menjaga anak-anaknya. Meskipun suami tidak ada. Kadang-kadang ada orang atau wanita yang suaminya ketika ada, dia taat. Dia jaga jilbabnya dengan rapi, dia lakukan nafas solat lima waktu, dia kamul tengah malam, dia jaga anak-anaknya. Tapi ketika suaminya tidak ada, maka jilbabnya terbuka, auratnya terbuka, kemudian juga pergaulannya tidak baik. anak Anaknya anak diteradarkan, dia desir keluar rumah, ini dia tidak, tidak menjaga diri. Jadi wanita yang soleha Dia wanita yang menjaga Dirinya Dia menjaga harta suaminya Dia menjaga rumah tangganya Dia menjaga anak-anaknya Sebagaimana Allah jaga? Meskipun suaminya tidak ada Tetap dia jaga, dia tidak akan cerita Kepada orang lain tentang apa yang terjadi terjilat rumah tangga Kadang, Kadang wanita Dia menceritakan kepada orang lain Tentang apa yang terjadi terjilat rumah tangga boleh Kadang-kadang dia menceritakan tentang kejraikan suaminya Keburukan suami tidak boleh sama juga seperti suami tidak boleh dia mencerdaskan keburukan istrinya tidak boleh apa yang berjalan memandang itu perapak rapat. Kemudian Allah ingatkan dalam ayat ini dan perempuan-perempuan yang kali khawatir dia pernah punusus dia kurang ajar kepada suami melawan suami suka membantah suami tidak taat kepada suami maka Allah ingatkan di pahit tuhun pertama nasihat dengan cara yang baik, nasih hati. dan ingatkan dia tentang kewajiban dia untuk taat ingatkan juga tentang pahala kalau dia taat kepada suami itu jaminan surga dan juga ancaman kalau dia tidak taat masuk neraka. makanya ketika ada seorang wanita yang dia ada masalah dengan suaminya kemudian dia mengadu kepada Rasulullah SAW kemudian Rasulullah mengatakan kepada si istri ini yang mengani murasulullah waldurri aina antimin hufain nama wa jannat ukiwanaruki kata Nabi Sallam dalam kamu perhatikan bagaimana hubunganmu dengan suami kamu karena suami kamu adalah surga kamu dan neraka kamu Ini Sahih Imam Ibnu Syeiba an Nasa'i dalam kitab yang disurat Nisa dari tabiyyin Muhammad dan yang lainnya jadi kata Nabi Kamu perhatikan suami kamu itu Bagaimana kamu dengan suami kamu Bahwa suami kamu sorga kamu, kamu, kamu Jadi nasihatnya dengan cara baik Supaya dia kembali Kemudian kalau juga nasihatnya Dia belum mau taat Dia belum kembali Tinggalkan mereka di tempat tidur Tidak disambul Ini sebagai hukuman kepada si istri yaitu suami tidak mencampuri istrinya tidak boleh diusir dari rumahnya tidak boleh suruh pulang dari rumah kamu sudah pulang ke rumah orang tua kamu tidak, justru dia sabar dinasihati pisah tempat tidur, tetap masih di rumah tapi pisah tempat tidur gua teribuhun pengguna Allah memerintahkan pukul, boleh memukul tapi memukul itu dalam batas-batas yang memang dibenarkan menurut syariah Dalam riwayat disebutkan darban ghairu pukulan yang tidak melukai. Pukulan yang tidak melukai. Darban ghairu mubrihin. Dan masalah memukul ini dibenarkan menurut syariah Kami meskipun dibenarkan menurut syariat itu digunakan di saat betul-betul memang istri sudah sudah melawan kepada suaminya Dan itu dipukul juga bagian badannya Atau bagian pahanya Tidak boleh memukul mukanya Bulan kegeribir wajah dan hasilnya Kamu pukul mukanya Dan ini Tentang pukulan Dibolehkan oleh Pada batas-batas yang tertentu Bagaimana juga ketika kita menyuruh anak sholat menyuruh anak sholat itu 7 tahun 10 sholat Kalau 10 tahun dia belum sholat Dipukul Sepuluh tahun anak yang berusul harus pukul. Karena perintah dari Nabi Sallam. Muru awal ada pun bersalat wahum abnahu saqilistini. Wadribuhum alihha wahum abnahu ashrin. Wabarqo baynahum bimazatil. Perintahnya agamu salat di kabilahmu tujuh tahun. Sepuluh tahun berusulan kamu kukul Dan pisahkan tempat tidur mereka Antara antara, antara anak laki dan anak perempuan pisah tempat tidurnya, yang tidak boleh jadi satu. Jadi usia umur lima tahun, enam tahun, tujuh tahun itu mulai pisah apalagi sudah sepuluh tahun, kerana perempuan sudah balik sembilan tahun, sepuluh tahun sudah balik, pisahkan tempat tidurnya dalam hal yang lama, perempuan jadi kemarin pada ayat ini yang pukul, itu boleh menurut syariat pada batas-batas tertentu tapi setiap hari seorang-seorang memukul istrinya jadi, katanya Nabi tidak baik oh, dan kenapa yang suruh tidak balik Kemarahan laki-laki yang baik itu laki-laki yang baik pada istrinya. Dan ini masalah akhlak Nabi akmalu minna iman ahsanu khuluqu wa khairukum khairukum li nisaihi. Katakan Nabi orang mukmin yang paling sempurna iman yang paling baik akhlaknya dan orang yang paling baik dan terkalian yang paling baik pada istri-istrinya. Ibnu Abbas baik, pernah ketika ada dikabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada laki-laki yang suka memukul istrinya. Maka kami mengatakan walisaula ikhafiyakum dan bukanlah mereka orang orang yang baik di kalian. Mereka itu bukan orang orang yang baik di antara kalian. Walisaula ikhafiyakum. Mereka bukan orang, orang baik. Jadi, setiap hari, setiap pasal mesti mempunyai istilah. Ya, Kemudian Allah berfirman lagi: fakin antanakum, fadzat buku alaiin sabila. Dan jika mereka taat kepada kamu, jangan kamu cari jalan untuk menyusahkan mereka. Tidak boleh menyusahkan Artinya ketika dia sudah taat, sudah Yang lalu dari kesalahan dia kekeliruan dia, dimaafkan. maafkan Tidak boleh diingat-ingat lagi Diukit-ukit lagi, kamu salah begini. Tidak boleh Apa yang terilih rumah tangga itu Dia tutup rapat-rapat Dan memaafkan, makanya Asal dalam rumah tangga itu Hubungan rumah tangga, itu berdasarkan Al-Akhwas Samaha Saling memaafkan dan saling toleransi Nggak bisa seorang istri karena kesalahan suami kemudian Atau seorang suami Dengan istri Tidak boleh Harus Pada panggada Dan saling maafkan Karena hukuman mereka Sudah sangat-sangat dekat Bahkan Allah Menyerupakan Wanita dengan suami itu Suami dengan istri Terlumahkan seperti libas Seperti pakai Yang dipakai Hunna libasul lahun Wa antum libasul lahun jadi mereka para wanita pakaian kamu dan kamu juga pakaian mereka. Artinya sudah saking dekatnya hubungan itu antara suami dengan istri. Maka jangan kemudian dia menyebutkan lagi kesalahan-kesalahan si istri yang lalu sehingga menyesatkan si istri. Tujuannya boleh Kata Allah, fa ina ta'ana qum fa'ta bi waliyidis sabila. Kemudian innallaha 'ala ke aliyyin kabira, artinya Allah itu Maha dan Maha Allah Maha Tinggi ini peringatan kepada manusia agar mereka tidak berlaku kasar kepada istri Tidak berlaku zalim. Meskipun mereka sebagai pemimpin ulama negara, tetap Allah yang Maha Tinggi. Bukan dia, tapi Allah yang Maha Tinggi. Juga diingatkan Allah Yang Maha Besar, dia kecil meskipun dia punya kekuatan, kehebatan dan selamat, tetapi dia kecil Benar -benar sama Allah Subhanahu wa Agar dia takut kepada Allah. Tidak bersyuri wanita. Jadi ini tentang Kewajiban hak suami istri yang wajib dipenuhi Dan wanita Dia harus berusaha bagaimana untuk ta'at kepada suami Dan juga Berusaha bagaimana supaya suami itu Betar dalam rumah tangga Sebab tujuan dari pernikahan itu Mencapai sakinan Dan Allah menyebutkan Di ilaiha Agar kalian bahawa laki-laki Pernah Ila'at kepada istri Berarti suami Yang menuju kepada istri makanya sedia juga untuk tetap genua, dan menyambut suaminya ini bentuk sakina, sakinah ma wabda wa rahmat dan setiap wanita berusaha bagaimana untuk menjadi wanita yang solehah. bahkan Nabi ketika menyebutkan tentang wanita yang solehah dan wanita ketika Nabi ditanya, Yairus lo siapakah sebaik-baik wanita, khayarunisa siapa Nabi menjawab, khairul nisa, man tasurruka idha awasorta, watutiruka idha amarta, watahpadu waibataka fi nafsiha wa malika. Kata Nabi, sebaik-baik istri lah yang menyenangkan kamu apabila kamu melihat. Kalau suami, dah dia lihat istrinya yang menyenangkan bukan ketika si, si, si istri keluar rumah dia pakai pakaian yang bagus pakai ini segala macam dan dan ketika suaminya pulang yang disambut dengan bau dapur bau pesing bau dapur bau pesing kumu sehingga Nabi suami kerana Nabi apabila dia pulang dia disambut sehingga menyenangkan suami Sebagai wanita yang apabila kau lihat menyenangkan kamu. Wa tathi'uka idza amarta, dan dia patuh kepadamu apabila kau perintah. Rasulullah, sami'na wa atho'na. Dan dia menjaga wa tahfadzu haibataka fi nafsihi wa Dan dia menjaga dirinya dan hartamu saat kau pergi. Di saat suami ada tetap dia jaga dirinya. Tetapi di rumah dia tidak boleh diuraikan. Jadi tidak selalu ke rumah tetangga Bahkan ngobrol sampai berjam-jam Kadang-kadang menceritakan istrinya, eh, menceritakan suaminya Menceritakan anaknya dan yang lainnya Jadi tidak baik Dijaga betul-betul dirinya Dan menjaga kehormatannya Dan menjaga hak suaminya Dan menjaga hakannya Kemudian juga yang harus diperhatikan Bagi seorang istri suami juga tidak dibenarkan untuk gampang-gampang Kalau terjadi perceraian ini, apa terjadi keributan rumah tangga Gampang menjatuhkan tanah Suruh dia sabar, makanya Allah menyebutkan tidak langsung Kita ketika si istri durhaka, dia tidak taat Yang pertama Allah suruh nasih Yang kedua tinggalkan di tempat tidur Yang ketiga dipukul Kemudian kalau juga dia juga mau taat Bahkan Allah menyebutkan di ayat 35nya disuruh panggil hakim dari pihak laki pihak perempuan supaya bisa didamaikan. Jadi tidak langsung suami-suami menjatuhkan talak. Memang itu hak sun untuk menjatuhkan talak. Tapi disuruh dia untuk sabar. Apapun probleman rumah tangga yang terjadi dalam rumah tangga itu disuruh sabar dan berdoa agar Allah memberikan celah, memberikan kebaikan, memberikan kedamaian, memberikan sakinah wa rahmat. Tidak ada di muka bumi rumah tangga yang tidak ada problem. Tidak ada di muka bumi juga ada. Hantar rumah tangga Rasulullah. Sana. Ada problem. Atau lah Rasulullah bersumpah dalam isi-isinya. Ila, ilah itu sumpah tidak mencampur mesirnya selama tujuh bulan. Dan jangan bunyi semua. Baca terlebih lagi pun. Begitu juga yang Allah baring dalam Al Quran. Kisahnya, Hafsah, dan Aisyah, dan Maria ketika Nabi SAW mendatangi Maliyah kemudian diketahui oleh Aisyah kemudian dilaporkan kepada Habsah sampai Nabi mengharapkan tidak mau lagi meminum ma'adhu ada lagi yang menyebutkan meminum ma'adhu ada lagi yang mengatakan tidak mencampuri budaknya berarti halal, madu halal kemudian juga mencampuri budak halal sampai Nabi mengharapkan karena ketawa istrinya ini ribut terjadi sampai Allah turunkan ayat al surah al tahrim Ya ayuhannabiyu lima tuhardimu ma'ahallallah Ahallallahulah Taddaqim al-zadda'is wajib Wainami kenapa tuhardam kenapa yang diharapkan Allah Karena mencari keradoan istrimu Yang mencari keradoan Allah bukan keradoan Islam. Keradoan Allah yang harus khairan. Jadi ini terjadi Keributan, problem rumah tangga ada Tapi Bagaimana kita berusaha untuk Menyelesaikan, kita cari akar permasalahan Jadi kalau terjadi Keributan rumah tangga Maka harus dicari akar apa permasalahannya apa? Sebab banyak, sekali sebab ya terjadinya keributan itu atau problem banyak sekali sebabnya. Ada yang sebabnya nafkah, ada yang sebabnya masalah pakaian, ada yang sebabnya masalah masakan ada sebab masalah anak, ada masalah pekerjaan atau yang lain. Dicari akar permasalahan kemudian kemudian supaya itu diselesaikan. Ya, sampai seduh adik kita mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Untuk saya Dan untuk ibu-ibu Dan akuan sekalian Beramdan Rumah kata kita Semua diberikan sakinah, mawaddah, Warahmat Osama bin Muhammad Sallallahu alaihi Wa ala alihi wa... <tuh> Yang tidak semua pertanyaan Bisa saya jawab Yang bisa saya jawab Saya jawab yang tidak alihi, Apakah ada syariatnya Dalam sunnah Untuk melaksanakan Salat taubat? Ada di dalam riwayat ini disebutkan Kalau seorang pernah berbuat salah berbuat dosa Maka diperintahkan dia untuk bertobat kepada Allah Dan boleh dia melaksanakan solat sunat taubat. Solat sunat taubat itu dua rakaat Dan bisa dilakukan waktunya siang atau malam Dan dibawakan juga oleh Al-Hafid Ibnu Katsir, kafid Jadi kita menghasilkan ayat dalam surah Al-Ihmra'an wa-sa'ali'a wa'idah mahtlati'ma'a Rupi'kum wa'jannatina Allah s.a.w.a. Wa'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala' dan ardh wa jannatul muttaqin. Karena segala macam kepada Allah yang surganya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kita dibawakanlah pahala yang banyak oleh Allah kepada mereka yang salat taubat. Luar biasa. Tentu kalau keusahan usah itu itu besar. Bukan setiap hari bukan setiap pekan. Pasti bukan duniais. Ya sekali-kali dia ketika berbuat dosa besar, dia taubat kepada Allah dengan memenuhi syarat syarat taubat. Syarat taubatnya harus terpenuhi dia meninggalkan perbuatan dosa itu, kemudian dia menyesal, kemudian dia berkemauan keras untuk tidak mengulangi perbuatan dosa itu. Apakah berbakti pada mertua sama dengan orang tua? Tidak sama, tidak sama. Tetap puji bah, seorang anak berbakti kepada orang tua laki-laki yang terbesar, ya kepada orang tuanya para istri, ya kepada suaminya dan si istri mendukung bagaimana supaya suami ini dia taat kepada orang tuanya berbakti kepada orang tuanya, berbuat baik oleh orang tuanya si istri mendukung supaya apa? supaya nanti anak-anaknya dia menjadi anak-anak yang salah dan salah begitu juga seorang suami kalau seandainya si istri memang ingin berbuat baik atau menjeluh ibunya atau orang tuanya yang sakit ya suami izinkan, idin boleh dia menarang atau memang orang tuanya miskin dari si istri ini yang si istri memberikan nafkah ya suami juga memberikan izin agar si istri juga bisa memberikan nafkah atau bahkan dia berjalan itu tapi untuk sama tidak sama antara mertua dan orang tua bagaimana menasati keluarga yang beda akidah? Jadi ya, kalau dia akidahnya umpamanya sufi atau tarekat atau ya sufi tarekat sama atau uh, akidahnya syiah atau yang lainnya, ya dinasihat dengan cara yang baik, umpamanya diberikan buku-buku, dijelaskan kepada dia tentang akidah yang benar. Kerana yang paling pokok itu akidah dulu. Kita jelaskan tentang akidah yang benar, pemahaman yang benar, agar dia kembali dan taubat kepada Allah SWT atau dia mengikuti manhaj yang benar. Dan ini perlu proses dan gara-gara lama. Kadang kita ingin ketika kita sampaikan orang harus terima sekarang juga. Tidak, mungkin pekan ini kita sampaikan baru terima nanti bulan depan. Atau sekarang kita sampaikan mungkin tahun depan dia baru kembali. Jadi ada kesabaran. Bagaimana e, tentang jilbab yang syar'i dan bagaimana hukumnya cadar? Ini sudah saya jawab tadi tentang syarat-syarat jilbab itu yang sempurna. Jadi harus dia berusaha bagaimana memakai jilbab itu yang sempurna dan juga tidak bongkar pasang. Kalau oh, juga sebagian wanita yang pakai jilbabnya bongkar pasang. Kalau dia ngaji, masya Allah rapi pakaiannya. Tapi nanti kalau ke mall, abu bongkar pasang dia. Jadi ada yang seperti itu. Jadi nggak boleh dia pakai jilbab yang sempurna. Kemana aja sempurna jilbabnya? Apakah dia ke pengajian atau dia halte ke masjid atau dia ziarah ke temannya? Atau dia ketika belanja Bersama suaminya atau sendiri Maka harus sempurna jadinya Kemudian kalian harus bisa jauh Beberapa kajian Hukumnya sunnah Memang ada pendapat ulama yang kalau wajib Tapi kalau kita pakai itu yang terbaik Bagi wanita itu baik Tapi hukumnya sunnah Sebagian besar masyarakat Di Katar ini merasa yakin kalau semua makanan Berlalu makanan impor dari luar ini Termasuk negara Eropa adalah halal Bagaimana kenapa sih? Ia ya, musia di sini ulamanya bukan saya, saya tak punya hak sama sekali. Ditanya kepada ulama di sini bagaimana sensornya itu. Apabila seorang biasa berfikir pagi dan petang, kemudian dia lupa, apakah boleh Dia baca setelah Terbit matahari waktu pagi Atau sore setelah maghrib boleh. boleh Dan apakah dia usahakan untuk membaca Tentang masalah membacanya yang terbaik Di saat betul-betul dia duduk Tenang Supaya dia memahami tentang Apa, -apa yang dia baca Kalau dia sambil masak Apakah boleh sambil masak sambil nyambung? terus apa yang dibaca itu ya gak dia pahami jadi dia sambil jalan boleh tapi dia berusaha bagaimana gimana memahami apa yang disampaikan yang terbaik ibu-ibu, ibu-ibu juga buka bukunya kalau belum hafal, dibaca sambil mau ketahui artinya sehingga manfaat kalau soal bolehnya boleh tapi kan tujuan kita bukan sekedar baca tapi juga kita merenungi tentang artinya dan maknanya. bagaimana laki-laki yang membiarkan istrinya safar kepada suami? ya dia berdosa, Cuma kan umumnya laki-laki dia -laki tidak paham laki-laki dia -laki tidak paham tetap berdosa suami membiarkan istrinya safar dengan tidak ada mahrumnya jika seorang anak memiliki ibu yang ibunya masih kafir Apakah terlarang bagi dia untuk makan bersama ibu dalam piring atau yang sama? Boleh! Tapi tetap dia berusaha bagaimana untuk menasihat ibu? Karena wadah itu kan, wadah yang diisi dengan babi atau khamer Wadah yang bersih kan masalah boleh dimakan bersama ibunya Tapi tetap dinasihat ibunya supaya dia masuk ke dalam bisanya Kalau beda piring itu lebih baik dan tidak menyukai menguap, betul habisnya inna Allah iya hibbul utas wa yafrahul takha'ub Allah itu senang bersin, dan Allah tidak suka kepada menguap dia bersin, selama yang wajar Nabi menyebutkan kalau orang bersin dia mengucapkan Alhamdulillah karena dengan bersin itu dia memuji Allah SWT dengan dia bersin kemudian dengan bersin itu juga orang mendoakan dia Ya Allah. Dengan bersih juga dia mendoakan orang lain yang lain yang mengucapkan ya rumpol lah ya di kumuloh ya subhanallah. Dari bersih aja sudah berapa itu faedahnya. Maka Allah senang orang bersih. Dengan dia bersih dia menyambut Allah, memuji Allah, memuja dan juga dia mendapatkan doa dan dia mendoakan orang lain. Kalau menguap itu justru setan senang kalau orang itu menguap karena dia akan masuk menggoda anak adam. Maka disuruh Nabi Nabi Rasul. Menyuruh kalau kita menguap tutup Segera tutup Jadi Kalau menguap tutup, tutup. Supaya saya tadi tidak... Bagaimana menghadapi suami yang belit Yang hanya mengurusi keluarganya <tuk> Tanpa beli keluarga istrinya Sekarang begini ya. Jadi sampai Pertanyaannya Apakah saya juga harus kerja Ya tidak Justru wajibkan kepada suami dia wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Ini perhatikan ibu, ibu juga jangan salah paham. Kewajiban suami itu memberikan nafkah kepada istri bukan kepada adik atau kakak istri, bukan kepada bapak atau ibu istri. Yang wajib diberikan nafkah oleh suami yang wajib al dan sunnah Nabi istrinya. Nah kalau istrinya ada kelebihan dia memberikan kepada ibunya atau adiknya, dia punya hak. Jadi Perhatikan dulu tentang hak dan kewajiban ini Jangan disalahpaham Sekarang si suami punya kewajiban Dia wajib kalau memberikan nafkah kepada ibunya atau bapaknya Wajib memberikan nafkah Lagi kalau bapak dan ibunya miskin Atau adik-adiknya yang memang Juga enggak ada yang memberikan Tidak dia yang menanggung Karena bapaknya sudah meninggal namanya. Tanggungjawabnya suami Ya suami wajib memberikan nafkah kepada adik-adiknya membantu adik-adiknya Ajaran kemudian si istri penuntut. Kalau dia berikan adanya, saya juga adik saya harus diberikan nafkah. Kalau diberikan bapak ibu saya, maka suami harus diberikan kepada bapak ibu saya. Tidak pernah seperti ini. Tentuannya salah, Habis. salah. Habis. Menurut syariat yang wajib yang mana? Ada juga persoalannya. Dan seorang suami yang memberikan nafkah kepada istrinya dapat ganjaran yang besar, besar sekali ganjarannya. Bahkan uh, di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seorang memberikan infak untuk jihad memberikan infak untuk wakil miskin memberikan infak untuk memberikan muda yang paling besar ganjarannya memberikan nafkah pada istri ini yang berlaku cuma kalau memang suami ini masih ada kelebihan, ada kelapanan, duitnya lebih kalau APD juga dia membantu dari keluarga si istri tapi bukan satu kewajiban, maka masang suami harus begitu maka kalau suaminya bisa mengasih kepada istrinya lebih ya, si istri harus pandai juga menyimpan atau menyisahkan uang itu untuk membantu keluarganya jadi, perhatikan tentang masalah hubungan rumah tangga dan juga diingatkan kepada suami dia harus juga berlaku keri dermawan jangan pelit, jangan bakhil jadi, jangan dikaitkan tentang bakhil ini harus memberikan kepada semua keluarga atau suami Akhirnya suami nanti tidak berkerja Semua habis nafkahnya Yang akhirnya minjam lagi kepada Bank atau yang lainnya, akhirnya rusak rumah tangga Bagaimana Muslimah yang dia Waktunya terbatas dan sibuk rumah tangga Apakah cukup dalam ilmu Lewat internet atau buku di rumah Tidak cukup itu sudah bagus, dia baca buku di rumah atau dia dengarkan dari internet, sudah bagus tapi yang terbaik lagi di bawah dia punya stalin kerana beda, di bawah dia mendengarkan langsung seumpah laki dengan cik atau ustaz yang mengajarkan dan juga dia bisa bilang tanya tentang sama seagama nah, dengan internet dan buku, ga bisa kan dia jawab jadi ini harus diperhatikan jadi tetap sekali kali dia harus di bawah. setiap hari nyantap dia baca buku yang memanfaat, dan juga ibu-ibu untuk baca buku tafsir ibu kahir seperti yang sepuluh jenis itu Permintaan mustaf yang harus itu baca Setiap hari baca, lima lembar, sepuluh lembar InsyaAllah setahun lama Itu manfaat Dan waktu itu ada, tinggal kita gunakan Untuk baca, jangan ada waktu Untuk baca, meskipun sibuk dengan anak Mesti ada waktu yang luar, mesti ada Setelah seorang jima berstubur dengan istrinya di malam hari Kemudian dia berbunduk dan tidur Dan pagi hari sebelum sholat subuh Dia mandi jenuh apakah ini benar seperti ini Ya betul Jadi kalau dia bercampur di waktu malam Maka diajurkan si suami dan si istri untuk berbunduk Kemudian tidur Nanti kalau dia mau bangun untuk sholat Apakah dia sholat malam Tiga malam dia harus mandi atau dia tak bangun salat malam dia mau salat subuh aja. Ya, dia harus bangun sebelum salat subuh untuk mati jenuh wajib. Bagaimana contohnya memberikan nafkah yang subhar. Jadi ya, dia cari nafkah dari hal yang tidak halal. Mungkin dia kerja di bank atau juga dia renten dari bunga memberikan nafkah perlesennya atau mengambil hak orang lain atau menipu atau dari suami penyuap, atau yang lainnya Kemudian diberikan kepada istrinya, maka tidak haramkan rumah tangga itu. Sebab orang yang memberikan nafkah pada istri dari yang halal, apabila haram itu justru akan membuat tubuhnya dimakan api neraka nanti. Karena dikulu jasadin naba kamin sustin penal always setiap tubuh yang jadinya tertumpuk dari yang haram makan dibuat. Jadi kalau tiga uang dari yang haram itu dinafkahkan disedekahkan, tidak diterima Allah sebab Allah, sebab Nabi bersabda, inna Allah ta'ala kayibun la yakbalu illa kayibah, sebuah Allah itu baik dan Allah tidak akan terima kecuali yang baik bagaimana kalau anak-anak yang e, di atas 5 tahun ditempatkan satu kamar sebaiknya dipisah, kalau tidak umur 7 tahun, 8 tahun itu dipisah tapi kalau di bawah 5 tahun itu tidak masalah Bisa. tapi usahakan dipisah Sebabnya khawatir Nanti dia akan Mempunyai sifat-sifat Kadang-kadang karena terbiasa kumpul dengan Kakak atau adik yang perempuan. si laki ini biasa Nanti dengan wanita Atau mempunyai sifat seperti banci Apa yang lain banyak Makanya syariat ketika menyuruh untuk memisahkan Itu banyak ikhmahnya Ini ee, banyak pertanyaan yang masuk Yang berkaitan dengan masalah poligami Poligami pada hakikatnya Dibenarkan menurut syariat Dan tidak boleh ada seorang pun Yang marang tentang masalah ini Karena Kalimnas dalam Al-Quran Membolehkan Dan juga di dalam Adil Nabi Saya bawakan dalam buku saya panduan Tentang Islam menghormati wanita Islam menghormati wanita Karena e, banyak juga orang yang sampai mengharamkan poligami Ini Poligami dipolehkan dalam Islam Dan daripada sesuami jatuh dalam perbuatan zina Dan juga dalam perbuatan e, yang lainnya Maka yang terbaik dia menikah lagi Sebab ada juga yang suami dia lihat kondisi istrinya sakit umpamanya Atau dia cacat Atau dia tidak bisa melayani suami yang baik Maka yang terbaik daripada si istri ceraikan Yang terbaik suami Jadi banyak hikmah Kenapa syariat membolehkan suami itu Untuk berpoligami Banyak hikmahnya banyak hikmahnya. Saya sebutkan di dalam buku saya Panduan Bola Sakina Di bab terakhir Tentang Islam menghormati wanita Itu ada puluhan hikmah Karena bukan sesuatu Kezaliman Tidak mungkin Allah memberikan syariat tentang poligami yang akan menyakiti hati wanita atau kesaliman tiada mungkin. Tidak mungkin. Tentu ada hikmahnya. Cuma juga yang harus perhatikan Allah menyebutkan tentang masalah ini bagi yang mampu. Dia menyebutkan wa infitum ala taksitu fil yatama fankhefu muhammadu rabbil nasir makhnu ma wa suratharuba fa infitum ala taqdiru wahidatan awmanta imanikum jika kalian Khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap anak-anak yatim. Kalau kamu menikahnya, maka nikahi perempuan yang lain yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian Allah lanjutkan di dalam ayat itu: Wa intiktum ala taatiru wahida. Jika kalian tidak mampu untuk berlaku adil, maka cukup satu. Ini kita bukan Jadi dia melihat kepada masalah dan Poligami kebaikan, dan ini boleh dalam syariat karena mencontohkan ini adalah Rasulullah Alaihi Wasallam. mencetokkan Rasulullah yang mungkin Rasulullah mengejarkan sesuatu yang akan menzolimi wanita, tidak mungkin atau menyakiti wanita tidak mungkin cuma yang perlu diingat dia berusaha untuk berlaku adil dan adil yang dimaksud ya itu berkaitan dengan masalah nafkah dan juga giliran nafkah dan juga masalah giliran tapi soal cinta, tidak bisa terlaku adil Soal cinta, jelas ada Salah satu yang lebih dicintai Seperti seorang ibu mencintai anaknya Semuanya sama, jelas ada juga yang berbeda Jadi Islam membolehkan tentang masalah Poligami ini, banyak hikmahnya Banyak juga wanita-wanita Kalau dia lihat juga, laki wanita, -wanita Lebih banyak wanita Dan banyak juga wanita-wanita yang, wanita. yang Perawan, menjadi perawan-perawan tua Karena dia menikah. Berjaga janda-janda yang sulit hidupnya, yang juga dibenarkan untuk dinikahi, agar memberikan nafkah kepada anak-anaknya dan yang lainnya. Nanti ibu-ibu uh, uh, bisa lihat dalam buku saya Panduan Warga Saktina. Terakhir itu saya jelaskan tentang uh, saya membuat uh, tanya jawab. Artinya, bagaimana yang lebih baik bagi wanita? Saya sebutkan di sini jawabannya, jawabannya bu ya. Yang mana yang lebih baik bagi wanita Hidup dengan senang di bawah lindungan suami bersama wanita Atau istri atau maju yang lain Sehingga dengan begitu ia merasakan kedamaian peneraman Ia temukan orang pelatihannya yang mendapat karunia Dengan anak Atau dia hidup sendiri dan tetap suami Sama sekali Ini pertanyaan Mana yang lebih baik bagi masyarakat Adanya sebagian kaum pria yang berpoligami Hingga masyarakat terhindar dari beban Gadis-gadis tua atau tidak seorang pun berpoligami Sehingga mengakibatkan masyarakat berlumur Dengan berbagai kehancuran dan kerusakan Itu yang berzina Mana yang lebih baik seorang mempunyai Dua, tiga atau empat istri Atau cukup dengan satu istri saja Dengan puluhan warita simpanan Atau yang lain, saya membuat raya jawab Dalam buku ini Yang nanti ibu bisa baca Pada alikatnya ini boleh Poligamu, tapi tetap melihat Kepada masalah dan masadar Suami juga tidak harus memaksakan kehendaknya harus menikah lagi kalau ya, dia sudah cukup dengan istri satu istri dan alhamdulillah mendapatkan tanggungan anak-anak yang soleh dan solehah dia cukupkan. Kalau umpamanya dia berpikir dengan dia menikah lagi nanti akan terjadi keributan atau juga akan putus hubungan atau juga dia akan gampang untuk menceraikan ini juga tak boleh. Si istri minta cerai dari suami tidak boleh. Si istri meminta pada suami agar menceraikan malunya juga tidak boleh dalam Islam. Maka si suami harus mempertimbangkan antara maslahat dan masjadat. Nah, Kadang-kadang ketika rumah tangga itu sakinah, mau ada warahmat, kemudian poligami. Ribut terus rumah tangga itu. Akhirnya si suami harus menceraikan madunya. Ini juga harus berpikirkan. Bagaimana kalau anaknya dia perempuan, dikitukan dengan orang lain. Artinya baru menikahi, baru menceraikan. Hamil, punya anak, tidak ada lagi orang yang mau Mau kawin dia. Jadi harus berfikir tentang maslahat dan mafsad dan masalah, dan masalah. Dan ini. Dan juga enggak boleh ee, dibanggakan nanti orang ini masalah ibadah Kadang-kadang juga di antara laki-laki sering juga membicarakan setiap ketemu bagaimana kita taat duit poligami. <tik> Habis waktunya untuk bicara soal itu, kayak enggak ada pembicaraan kecuali taat, kecuali dan ini juga kita perkenalkan. Masih banyak yang sudah bicara dan. Untuk agama kita Dan juga untuk kehidupan kita Jadi ini, tentang masalah ini Kalau ada yang takut Yang bukan untuk dibanggakan Untuk orang lain Kita lihat kepada masalah dan masjadah Kemudian yang terakhir Fikir cukup sampai di sini. Dan ini menurut syariat Yang dilihat juga kepada masalah dan masjadah Pada memang istrinya memang tidak Siap untuk itu, dan ini baik Buat keluarga, tidak ada masalah tentang ee, Saya sudah sebutkan tentang Masalah Rumah Tanda Sakinah Mawad warahmah Yang mudah bermanfaat Dan di sini terakhir ada pertanyaan Tolong saya berikan nasihat terakhir Kepada kami dan Akhwan, Yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kami semuanya ya, Terakhir Binti, Tentang masalah nasihat Saya akan membawa masuk ke hadis Nabi SAW Yang Nabi bersabda kepada sahabat Abu Dhar dan juga kepada sahabat Mu'adh bin Jabal dan juga kepada mereka yang untuk kita semuanya Nabi saw bersabda: "Ittaqillaha hi tumaunta, wa adbi isyiatul hasanatatamuhah, wa qalat alnasatul qurubil hasan." Nabi saw bersabda: "Bertawarhamu kepada Allah di mana cakap berada dan Enggak kamu iri perbuatan yang baik Enggak kamu iri perbuatan yang jelek dan perbuatan yang baik Desa perbuatan yang baik itu akan menghapuskan perbuatan yang jelek Dan enggak kamu bergaul dengan manusia dan akhlak yang mulia Nabi Yassim berkosir Yang pertama takut kepada Allah Di mana saja kita berada Artinya kita Berada Di dalam rumah, di luar rumah Kita kerja, kita usaha Dagang atau juga kita ke pasar atau sahur, kita tak puas pada Allah. Apakah kita ada di negeri kita atau kita di luar negeri? Kita tak puas pada Allah untuk kita jaga hubungan kita dengan Allah, dengan melaksanakan ibadah yang tidak pada Allah, melaksanakan hafal Allah dengan tauhid yang menjauhkan syirik, melaksanakan perintah Allah menjauhkan larangan yang takwa kepada Allah. Takwa tentang diri kita, takwa tentang istri kita, takwa tentang anak kita, takwa kepada Allah. Bahwa takwa ini mananya luas. Luas sekali Mana taqwa ini Bapak Nabi juga Pernah menyemukan tentang taqwa Kepada istri Arti taqwa oleh istri Kamu jadi istri kamu Agar betul-betul dia Menjadi wanita yang salih Taqwa tentang anak kamu Taqwa juga tentang diri kamu Dan taqwa semuanya Dalam semua hal Kita taqwa Jadi jangan sampai Kita melanggar syariat ini Kita taqwa kepada Allah Dalam ilmu umamanya. Kita menuntut ilmu dan terus ilmu, Seperti untuk kalian yang bermanfaat Taqwa kepada Allah Tentang istri Kita harus didik dia Taqwa tentang anak Kita harus mendidik anak kita dengan Pendidikan yang baik agar dia menjadi saling Kemudian juga Taqwa kepada Allah dalam muamalah kita. Jangan sampai kita berbuat salah kepada orang lain Jangan sampai kita khianat dan yang lainnya Taqwa kepada Allah dalam semua hal Terutama juga dalam kewajiban, sholat, jaga itu 5 waktu. Jangan sampai kita lalaikan yang 5 waktu. Untuk ilmu juga takwa kepada Allah. Kita jaga dan kita amalkan. Kemudian selanjutnya, yang kedua. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan mengiringi perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang baik. Di perbuatan yang baik akan menghapuskan perbuatan yang jelek. Artinya kita ini banyak dosa. Kita banyak salah. Kita banyak maksiat. Kita banyak keliru. Kita banyak juga keterbelajaran. Banyak juga lalai dan mekerjakan yang wajib. Maka kita coba kepada Allah. Tobat kalau dengan tobat yang susah, dengan tobat yang ikhlas dengan tobat yang jujur. Kemudian setelah itu banyak berbuat kebajikan, melakukan amal solat, solat yang wajib, solat yang sunat, berfikir, membantu orang, sedekah, infak, wakaf dan yang lainnya. Itu akan menghapuskan dosa-dosanya. Jadi setiap hari kita harus perlihat untuk banyak melakukan kebajikan dan juga banyak sedekah. Al-Quran Nabi menyebutkan bahawa Tiap hari ada dua malam turun yang satu malikin mengatakan, Ya Allah, gantikan orang yang infak hari ini yang satu mengatakan, Ya Allah, hancurkan orang yang tidak infak hari ini hadis sahibat Bukhari muslim jadi kita berusaha untuk sallallahu dan infak setiap hari agar dihapuskan dari seluruh sakitab kemudian yang ketiga Nabi bersabda: "Wahai Bukhari bin Nasar bihurun Juh, bin Hassan bergaul manusia bermanusia dengan akhlak yang mulia bergaul akamuk bermanusia dengan akhlak yang mulia maka ini harus kita perhatikan bahawa kita bergaul dengan manusia dan akhir-akhir pertama dengan orang tua kita Kita harus berulang ini Berbuat baik dan berbakti kepada orang tua Kemudian bergaul dengan manusia dan yang mulia kepada istri Kita harus berbuat baik kepada istrinya Bapak Nabi bersabda Dara kalian memberikan wasiat kepada wanita dengan cara yang baik Nah saya dimakan dengan cara yang baik Bergaul dengan cara yang baik Bapak Nabi orang yang paling baik kepada istri-istrinya Khairukum khairukum di ahlihi wa anah khairukum di ahlihi Amin Orang yang paling baik di antara kalian Orang yang paling baik pada istri-istrinya Dan aku lah orang yang paling baik pada istri-istriku Maka harus dia bergaul dengan cara yang baik pada istrinya Dengan lemah lembut, dengan kasih sayang Dan yang lain, lainnya dipenuhi hak-haknya Kemudian bergaul dengan manusia dengan cara yang baik Yaitu dengan anak Kita didik, anak kita Atau menjadi anak yang Sekolahkan di Sekolah-sekolah Islam bidik dia, ajarkan dia dia hari untuk baca Al-Quran, zikir dan yang lainnya, sholat, itu harus diajarkan. ajarkan yang wanita disuruh untuk pakai jilbab terutama, yang wajib itu kalau dia sudah, sudah baik ya dilatih lah, ketika umur 7 tahun, 4 tahun dilatih dia. supaya pakai jilbab, tapi masih bayi tidak ada wajibnya pakai jilbab kadang-kadang nanti bulu ada juga bulu sebagai orang, masih bayi, atau masih kecil anaknya disuruh pakai jilbab, kebangan kadang-kadang pakai cadar ini guluh ke pernambilan Guluh, belum ada poin cipat bagi dia Kalau sudah di atas 5 tahun Ya mulai dilatih Kemudian uh, Selanjutnya bergaul Dengan tetangga juga harus baik. Tetangga kita siapanya tetangga itu Kalau tetangga kita muslim Ya punya hak, hak tetangga hak muslim Kalau tetangga kita Sudara atau famili, punya 3 hak Hak tetangga, hak muslim, hak famili. Kalau dia orang kafir, punya satu hak-hak tetangga Ini harus bergaul dengan cara yang baik Kalau utamanya dia berbuat tidak Ya kita hanya ketemu salam, menyinggur dia Tapi untuk jadikan dia sahabat kali, Untuk dekat, hati-hati Syubhan, orang kafir, al-widayah ini sangat kuat Kita hati-hati Tapi tetap kita berusaha bergaul dengan manusia Dengan ahlak yang mulia Kemudian juga perhatikan juga kepada guru-guru Kita harus Guru-guru yang mengajarkan kebaikan kepada kita tidak boleh kita hinahkan, tidak boleh kita rajahkan Kita orang-orang ini Karena guru ini mengajarkan kebaikan kepada kita Dan kebaikan yang diajarkan Yang tentang Tauhiri, tentang Quran, tentang Sunnah Tidak bisa dibahas dengan orang -orang juga Maka kita disuruh untuk Berbuat baik kepada orang-orang yang pernah Berbuat baik kepada kita Bahkan Nabi bersabda Man sona ilaikum ma'rufan bakafi'u Fa'ilam tajidu ma'duka'fi'unahu Fada'ulahu Hatta tahu anakum tergabatumu Tata Nabi, apabila Ada orang berbuat baik kepada kita Maka kamu balas Orang ngasih sesuatu kepada kita, kita balas dengan sesuatu Sekarang ngasih ilmu ini, Ilmu ini luar biasa Manfaatnya Dan faedahnya Sangat besar ilmu ini Maka Tata Nabi, kamu balas Kalau kamu tidak mampu untuk membalas Kamu doakan dia dengan kebaikan Sehingga kamu merasa bahwa kamu sudah membalasnya maka kita bergauh dengan guru, dengan cara yang baik kemudian dengan manusia yang lainnya juga kita bergauh dengan baik dan juga kita memberikan nasihat dan juga kalimat-kalimat yang baik agar orang-orang itu memahami tentang dakwah yang hak ini dan mengikuti dakwah yang hak ini itu saja dan saya ingatkan juga kepada semua yang hadir yang ikhwan, maupun maupun yang tidak hadir harus kita jaga akidah kita, manhaj kita untuk tetap lurus tidak boleh kita berhenti dalam kita hidup ini jaga akidat kita, mana saja kita Akidat kita, Quran sunnah, apa-apa, misal, dipanggil karat -karat. Sampai kita diubah, khasin Allah Kemudian, ngaji, jangan tinggal, terus untuk ilmu Yang selanjutnya saya ingatkan juga kepada kamu semuanya Harus jaga resah kuat Jangan berpecah belah saling tolong menolong Kalau diantara kita ada keperilangan kesalahan, wajar sebagai manusia Tapi jangan kemudian kita bebaskan aibnya kemudian kita tinggalkan. Kita coba ingatkan dengan cara yang baik, dudukan dengan cara yang baik. Kecuali kalau memang dia sudah diingatkan dan dia tidak mau, dia ditinggalkan dijaga dan kita saling mengasah dengan kebaikan kesabaran. Sebagaimana Allah berfirman: Wa al-Asri Inal-insan bil-fuslil ilal kecuali orang-orang beriman dan orang-orang saleh dan saling Manasati dengan pengenalan dan salam majlis undangan saudara. Itu saja yang bisa sampaikan perlengkapannya saya mohon maaf. Wassalamu alaihi Muhammadin